Faktoria Babel Dorre bihurtuko dugu gaur. Poliglota kijzuntza anitz menperatzen dituzten hainbat lagun gonbiatu ditugu gaur. Gurera beraien ibilbidea konta 10agoetan. Esate baterako Maite Iturre esagutu behar dugu, berak zazpi hizkuntza hitz egiten ditu, baina hori saritzeko moduko bada ere, beste bat ere batere du Maite Iturrek. Ezkuntza eta zientzia ministerioak karera mairako sari nazionala eman dio, zientzia politiko eta administrazioaren lizentziaturan. Maite, egunon? Apa, egunon. Den nabiziz hori honak, eh? <laughs> ba, demin jazker. Nola hartu zua luiztea, eskutu zenuen? E, bueno, ja, zani, zu, bai, zu puzik, eh, bueno, ya, ya, pensaizu, bai, zugarrepuzik, hala kontu ez da makala, no beraz, oso ondo. Bai. Ezuk 46 ikasaitatik hogeita tan orezko matrikula dela duzu eta beste 17 <laughs> bikain. Bai. Se nota, eh? Bai, bai, bai notaeltua, bai, baina baita bai, alegin handia eh, egin da. Bai, ordu asko sartuta. Horri da, horri bueno, da, bai, bai. Ya. Aparteko inteligentzia edukitzaza parte, beraz, eh, lortzen dira nota horiek expediente ikus gara lortzen da, orduak eta orduak sartuz. Ah, bai, zelantzari gabe, inteligentzia agarrantzitsua da, baina hau zeudez dela azkenian erabaki horra, erabaki horra da, hori, eguneroko lana. Horri, disziplina esaten zaio. Hori, bera, bai, disiplina. Bai, bai nola antaratzen da egun bat, e, erabakitzen da, hainbat ordu sartuko ikasteko, hainbat ordu lanerateratzeko, kalerateratzeko lagunekin egoteko, zure eguna antolatu zondo, ezta? Eh, bai, baina ez nuen alako, alako planetan nintzarik egiten, eh? Mm -hmm. no, bai, zegun eta zer zegoen egun bakoetzen, bueno ba, banatzea, baina ez ustea gauza guztiak azken unerakos, hor eh? bai ezin eskua ez dela, bai. gauzak ondo-gondo egitea. Bai. Baite, zure birraitornak uzkaldunak ziren, Argentinera joan dakoak, zure inspirazio iturri izan direla, esan izan duzu bimaino gehiagotan. Bai, bai, horrela da, bai, beraiek bueno, emigratu behar izan zuten emendik, hor e, euren tokia e, zabaldu behar izan zuten, eta eta beti horrela lanaren, e, lanez, e, bueno, bai, lortu zuten azkenean hori izan dia eratzea, eta zendi horri mm, eskuntza matea, eta, bueno, bai, horregatik nik e, pentsatzen dute horiek e, eurak izan direlan, nola baite hori inspirazioa iturra, ja, e, uh -huh. bezan duzun bezala. Zumaite, Brasilien zinen, eta lau urte artean bizi izan zinen ondoren Argentinara joan, nola izan da zure ondoren go ibilbidea, nola itsuli zara zure arbasoen kultura eta euskara berreskuratzera? Eh, beno, joan Argentinara Argentina herrian errian baseguen euskal etxea. Eta hor, La Plataan e, Buenos Airesetik gertu dagoen, bueno, provintziako hiliburoa. Mm -hmm. Eta orduan hasi nintzen ara joaten, mendabizi hori euskaldantsak egiteran, ¿no mm -hmm. Eta eta gero euskara ikastera.